د وځې قوانینو په چوکات کې تنشوې ده نو مسلمانان سره د دې چې یو میلیارډ او شپږ سو میلیونه تدويش میر ورسېده خو بیا هم هرڅه لري ذلیل دي هرڅه لري ذلیل دي هرڅه لري په ملکونو کې جګړې دي هرڅه لري هر اقتصاد کمزور دی هرڅه لري بي زندانون اور باندې دي دوی محکوم دي هرڅه لري يا د فرانسويانو د تسلط لاندې دي, دي يا د انګريزانو د تسلط لاندې د اسپانويانو د تسلط لاندې دي د امریکایانو د تسلط دي یا د روسانو د تسلط لاندې دي یا د چینایانو د تسنوط لاندې دي د مختلفو کفارو د تسلط لاندې دي لاولې لا زکه چې د دوی د ژوند برکت پورته شوی د دوی د ژوند همت پورته شوی د دوی د ژوند د ژوند قوت پورته شوی ده چې د شریعت لوجن دوی ته حاصل و دوی بدو تنه پر خود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 خپلې په امر ترتیب بنظام برابر کړل ولی برابرک ځکه چې د حکومت د قهر نه وریدل د حکومت د زندان نه وریدل د حکومت د مؤاخذه نه وریدل د حکومت د واده سره له دي شرونو د وجلو نه وریدل د حکومت د جرمانې نه وریدل اماغه و چې ترې وخت په فوري کې مسلمانانو د ويري په حالت کې د غړ دول قوانين منل او ځان ورته تسلیما و نو بیا د وخت په تیرېدل باندې مسلمانان د حالاتو سره عادت شول چې عادت شول به پردي قوانين خپل وګنل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 که دوی اقتصاد ده هم دی بلچه پواک که کده که دوی تعلیم تربیه د هم دی بلچه عللوری د و دی بلچه هداف پکن غفته دي که دوی فوزونه دی هم دی بلچه په صفک ولار دي دی بلچه دی پار جنگی گی که دوی بانکونه و مالی <سؤال> مؤسسی هم په سودی سسٹرم باندې چلی د دی بلچه په خدمت که دی که دوی اقتصاد ده که زراعت ده که زیر زمین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 یو بلاله غلط فہمی همدې مسمانه پمنځ کې موجود وی هغه دا چې کله کله ځینې دولتونه وایي د منکو تحاکم الی الله شتاد منکو شریعت تدبیکو او دا شریعت دو دوی یوازې په عائلي قوانینو کېوي د کورنۍ مربوط قوانين مثلا طلاق دا لعان دا رضا ده یا دیتورتن او څو سمره مسائل د کورنۍ مربوط مسائل په دې خو شریعي قوانين شتاد یا مثلا وای چې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 او بیا خلق ور تراؤو بلی پو مختلف زراعه و بانده مختلف وسائل و بانده تعلیم للاره دی تربیه للاره دی راڈیو للاره دی امومن دی طول میڈیا للاره دی احتساب للاره دی قضا للاره دی پولیس للاره دی فوز للاره دی امنیتی و استخباراتی دارو چې چه چم را وسائل دی خلق دی اللہ دی شریط تراؤو او دی نور و شراعه ونهای منعکی که چیر داسی کویچه وا ځ شریتتهې ما انتساب شته ایمان نور باندې لرممه <سؤال> خو نور په حقیقت کې دژون په نور ساو کې بیا یا دژون په ټولو ساو <سؤال> کې یا په ځینې ساو کې نور نظمونونه او نور قوانین تهبیخوي لکه ما مخکې یاد کړه نو بیا اوهشه اسلامی نظام کې دلا نه شي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 او دی حلال او دی حرام خبره په با با جدیت باندې مانی او خلق باندې به با هم عملي کوي کچې د وای چې بس تلافو نکاو رضا په دې مسایله کې مونږه شریعت منلره او باقی ماند تجارتي مسایل د خونو عالمی تجارت مطابق روان عالمی تجارت خو تبعید چا په سود باندې روان دي اغه په احتکار باندې روان دي اغه دغه وضع دي اغه قوانینو یې د الله دی قانون مخاليف شوي دي ه خپله دا کوون د ځان د وزا وز کلی دی ک بیخی ته قتللی نه دي چې دا د الله د قانون مطابق دی کنه نه د ځکه ه د الله قانون له سره دی نه دین الله بیخ له سره من نه ځین تافی خو داسې کې چې الله بخی له سره من نه و دا سې خورافاتدي دی ته د اولسو آپین وایي وي په دی بابانې د ملایان نه او د پیران دا خله غوربانندې نشه کوي او ماې دغی معلوونه وونه ټولوي ترټی په مختلفو نومونو باندې امدارانګه د منصرمانونو ک اغازه ززمین شتمنی دی ک سر زمین شتمنی دی ک دی هغه په اربن قراردادونه دی نو نرم ملکونه سره تعامل دی یعنی مالی مسایل د بتول د شریعت مطابق کوي نو په غو سولت کې بیا د نظام اسلامي نظام کېدل شي او ک نووی بیا نشي کده د سیاست په اړه د حاکمیت په اړه یا د حکومت او د نظامدارۍ په اړه به هم شریعت ته اړګ دی د شریعت مطابق بوي مثلا حاکم اختیار دا د شریت مطابق کوي چې حاکم په کمه تریخبان انتخاب شي شریت چې څنګه ویللي دي چې حاکم د په دغه تاریخه انتخاب شي پهامغه طرریخاب انتخابوي که د به نظام حاکم په د د مکاسی د لار نه انتخابوي دا اسلامی نظام نه شو که د اغ لار نه انتخابوي چې په غې ک فسااخ او فجارو او بددو خلکو مفسیدینو ته د حاکم په انتخاب کې ح ورک لا کېږي بیا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 د کفارو سره یې کړی دی چې اقتصادي تړونو هم د کفارو سره یې کړی دی د غوی قوانین مطابق کړی دی حتی کاسکي او امنيتي تړونو نه دي استراتیژیک تړونو نه دي د کفارو سره یې کړی دی او د کفارو د شرایطو مطابق او د غوی د منافع مطابق یې کړی دی مدا په دغه ډول باندې په دغه شکل کې چې اوس دوی دی, دی دوته نه اسلامی نظامونه ولای او نه د مسلمان نظامونه غن لای کیږي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 دا خو بشریعت که صحایست نه دی کان صحایست لري چیرته د اسلامي مذهه څه کوم مذهب کې د دې مشروعیت څه ثابت شو دی په اسلام اسلامي نړۍ کې بشریته عالم دا سي وای چې د انګريز لخوا نه د روسانو لخوا نه يا لخوا نه يا د فرانسويانو لخوا نه د ایتالويانو لخوا نه يا د اسپانویان له یا د نور مستامیرون له خوانه چې اسلامي ملکونه سره ویشل شوې دي دی، د ترمن بیا سیاسي کرخي کودل شوې دي دا دا دا, دا مشروعیت لري او د دوپ منل باندې مسلمانان شرعاً مکلف دي دا خبره چیرته کوم عالم کړی دی یا یې کوي نه کوي چې نه کوي نو دلته د بهراني ټکی پدې باندې موږ تاسو لږ مخ سکو اوس کې اوڅوک مسلمان دی پر ام نسړی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 ایا امریکا اغه مسلمان دی یو بل څوک دی مسلمان دین دي یې لمسره شریک دی مظهر لمسره شریک دی عقیده لمسره شریک دی ما په با الله باور لري او دی مسلمان په حیث باندې راضی دلته په یو مسلمان ملک په اسلامی طریقه باندې دي ځان دي پاره زما خپل دي ځان دي پاره کور اخلی دا په شریعت کې را وعده کړه را وعده ابيض شوی دا را وعده کړه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 د دولت په اجازه د لوړو عمومي اختصاصي او د سوات د ذکرو موسسي جوړې کړی دولت کولای شي بهرنۍ کسانو ته هم د قانون لو حکمونو سره سم دے او ممي ذکرو مؤسو ته جوړولو اجازه ورک مقصد د موږ تاسې د د دیم دو جزې دولت کولای شي بهرنۍ کسانو ته هم د قانون لو حکمونو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 یا دموکراتیک نظامو نغواری یا نور داسې نظامو نغواری چې د اسلام نه علاوه په نور و دینون و نور و احکام و نور و تاریخو بنی چلی خلکو ولی ده دا دا کاروکو دازه که چې ده خلک دلتا دی غربی محسسو تعلیم دی تعلیمی محسسو فارغان د دی غربی دی سابون و په اسلامی ملکو نه که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 د هره ګونډګې ډ کووي هم غس د وډ کې په کترو سپور چې د کمونزم تجربه تیره شوه او د اوس روانودي دموکراسی او دموکرانو دا تجربه دی دا اوسمون کیږ د چاله لاسه مکرانولاسهه د کمونستانو لاسه دا کون هم د چاله لاسه وړي د زندانون هم چې وانانو ډک چا د خاون مطابقوي هلته شپی ورځې په زندانونو پات کی کې تیې وي دا خو د امده خلکوله لاسه چې په پرې پههنتونونو کې او پرې نصابو او پری نظریاتو بندې وزل شوي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 څاتوای مسلمان توایک د دې د وطن هر اوسیدونکو توایک هر اوسیدونکو توایک تسبیح تراشه امغه ماده ته چې د افغان تعریف کېده چې موږ ماده ده سلورغه <سؤال> ده سلورغه ماده تراشه وای د افغانستان ملت عبارت له ټول هغه چې د افغانستان لري موږ د افغان تعریف بدلته دا ونه شو افغان څاتو مسلمان تو ویل <سؤال> دا خو کې نه ده دلته چې څوک دې وطن لري هغه هندو ده هغه يهودي ده ت هغه وسنۍ مرتدمه سي هاوده كا هغه کومونسټه هغه هرڅوک نهي په باور نهي او کینه لري خو چې د دوی وطن تابعیت لري هغه څوک هغه د افغان ملت یو وګړې دی د افغان یو وګړې دی د افغانستان د ملت یو فرد داي. او بیا وي افغان چاته لای کیږي امده غسلورو ماده د افغان تعریف کی د افغان کلمه د افغانستان د ملت پر هر فرد اطلاق کیږي اوله مخې ملت تعریف کوي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 وځای فطیو څوک په کار وي ده هدلته به زنا فراته معنا لیکی معنا دا چې لکه څنګه چې یو مسلمان به وزیر کې دوه حق لري امدار عدالت یو کافر هم وزیر کې دوه حق لري لکه څنګه چې یو مسلمان بل ته رئیس کو دوه حق لري امدارنګ یوندو هم دی رئیس کې دوه حق لري لکه څنګه چې دلته یو مسلمان دی حاكم کې دوه حق لري دی قاضي کې دوه حق لري یو دیموکرات یو کومونست هم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 او د بشری حکوکو د نریو اعلامې رعایت کوي یعنی دله قانون اسې د بشري حکوکوو د نریولي اعلامې او د نریوو نرو قوانینو ریت کوي منږ تااسې به یواځې د د بشری حکوو د اعلام ته کوي را و د بشرې هوکوکو د نرییوال اعلامې په اطلهسممه ماده کې هر چا ته دین د اندیخات حق ورک شوي چې هر چوک هر دول دین دی زند دی پارغوار انتخابوولیشه دی بشاری حقوق و ناریوال اعلامیه چه ده قانون اصاسیی و بلا استثنامه نی اگه هر چاته دی دین دی انتخاب حقور که که کی یهودی کیگی که کی نصرانی کیگی که کی گامونس که کی کی دیموقراطی کی کیگی که هندو کیگی که کی سک کیگی که کی مسلمان کیگی که کی هر شئی کیگی دوارتا حق ورکه او دا قانون اصاسی امداغا دی بشاری حقوق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 او د پښتون خلکو حقونه لري او علامه ارشد الدين انتفال حقمن مې دلته په هر افغان باندې قانون اساسي مطابق یو چاته د کافر کې دلو حق منل او باندې واجب دي نه دا چې هغه محاکمه کوي او هغه تبو یو کافر چې مرتبط شي تاب نه زه د ارتداد حکم کوي جوما نه بلکې دلته هر افغان د بل هر افغان لپاره د کافر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 نور کو فون چې کمی منې ووم بهله منې دا وایي نه داې وجیبه ده ستا وجیبه دا ده چې پر پول حکمونونه به منې او ددي قانون دي حکومونه یو حکمې دا د د بشر دیو نریوال اعلامې به بله استثناې او د نریوا اعلامې بیا پاتترله سممه مادهې دا ده چ تهه ددينین دي د دي انتخاب حق هر چا منې او كتشوفوا هاي جزده بشره حقوق دي روايه اعلاميه منم فدي تعبير وتفسير دين الاسلام مطابق دي روايه اعلاميه دي اجتما ماده دي جيم جزء حكم كاي تش دي بشره حقوق دي روايه تفسير حق يوازي يوازي المتعهد تحصل بل شاتن دهات لكم لك. مملكه تحصل زنكم فر تحصل لكم بل تنظيم تحصل لكم لك. عدلي وقضاي جهه تحصل دا یوازې هغه تفسیره او تعبیر د دې شاهدې چې کوم بل بل حق ورکول دا ورکه استنبیږي نو ګورې دلته په داس تاریخو ورکه منډله ای دی عام خلق وربنده نه او دای بیا په لوې جرګ باندې په خلق باندې منلای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 دا کسان د بین المللي حقوقو د قوایدو په حدودو کې د بین المللي افغانستان د دولت د قوانینو پرهات افغانستان قوانين د بین المللي حقوقو په قوایدو کې راتلل نړیوال او ک افغانستان قوانين د بین المللي حدودو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 یو داسې اعلامیه د خپل ځان لپاره سره ومنله چې د دوی مسالې خوندې شي. راکړه د جګړې نه د راوتلوه ځیریاوه د جګړې نه د راوتلو او بیا د هغه دو مشکلاتو د نپې حل د لپاره دوی یو لایحه او یو یو معیار وټاکه. یو تبندو نه دا چې جوړ کړي چې بیا هغه دو حالات را مخته نشي. اروپا کې د نننه، مداد اروپا مخپله اعلامیه ده او د خپل عقلونو د خپل مسالېو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 و ده اسلام فقه ها د ده مسلمان و ده مسلمان زایم ده پارا چکم شرطون ذکر کرده دي اگه شرطون اول شرط داده شا حاکم باید مسلمان ده کافر د اسلامي دولت مشر نشه جوڑه دی یو دول کافر هم د مسلمانانو مشر که ده نشه که اگه یهودای وی تا اگه نصرانای وی تا اگه سیکولر او یاد ده دي کمبل دین منون که او یا هم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 قامبر صلى الله عليه وسلم شدا خبر ورسول قامبر صلى الله عليه وسلم فرمات لن يفلح قوم ولو امرهم امراه هذا القوم بايسك لا كامياب نشي تشغل ولايات يعني حاكميت خزته وركي ودي ب خلاف الديمقراسي كنر او خزيو دول دي او حاكم كيدلو حق حكم دي افغانستان بو اسني اساسي قانون كي شد امريكا ديشغال پورت كي جود سوي هم پدي افغانستان اتباد انتخابات او انتخابات ادلو حق لري كده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 او کوم جرم نه دی اول زله دل ولې دی کوي اواز زمل مو دورته معنا کوي محدودي ورته څه سره دی کوم کوم زاویو وایي چې کوم زايده د شريعت مخالفت کوي خبره په دې باره کې ده چې د امریکاان او اخوان جرشوی قانون دی د امریکاان او اخوان تو په تنګ د زور د زندان په مت په او دی هغهي مسالې ورکی نه ورښتي دي د اسلام په خلاف نه جوړ شوی خو دا ترتیبی او ترداسي کړی دا چې عام خلک قرباني پوي نشي چې په دې کې څونو کفرماندلای شوی دي چونه مشکلات رکيدي تاسو راځي دی قانوني اساسي هغه سوګند یا قسم ته چې جمهورېسه دی لوړ کولو یا دی قسم کول او کولو کول په وخت کې دی په داسې کټه ما دا کړو چې د سوګند وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم دی لوخ دای جل جلاله په نام ولرکم چې د اسلام د اسپیشلي دین پیروي او ساتنه وکړم د اساسي قانون او نورو قوانینو رعایت او د تطبیق سره نه وکړم هم د اسلام قانون امریکایي سره نه کوي او هم د دې اساسي قانون سره نه کوي په دغه اساسي قانون کې چې هر چیرې هر چیرې د دې اساسي قانون سره نه هم د کوي چې د ارتداد حق ور کول د هر افغان واجب ولي د دې سره نه کوي او د اسلام سره نه هم کوي د دوه کوي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 مذاتوند مسلمانانو په عواطف ووډه مسلمانانو او فکرونو ووډه مسلمانانو تولنه باندې یو ډول ملاندې کی وهل في د دین سمهان په کداسه اغفال شوې دي مسلمانان په کدي اوی تابع ګرځول دي او د قوانين مسلمانانو باندې په داس تاریخونو دي کایڅو ګر سرامني کای نمنې دی په زور په خلقو باندې نور ما دی په بلدسکې دی اوی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله أستغفرك واتوب إليك